Hvala što ste počitavljeno mojitelj. Cari nebeski, otešitni duša, istine, koji se svoda i sve isplnjavači, riznica, dobara i život odavče, dođe i oseli se u nas, i očesti nas od svake nečestote, i spasi blagi duša naša. Slavu, Otce, Sinu i Svetno-Duhu i Sve, i uvijek i uvijekove, gospode, pomiluj, gospode, pomiluj, gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Očva po glavu slovi A molitva na svijetih otaca naših gospoda Isuse Kriste Bože naš, pomiluj nas Oni Isus, vas kao se Sve Ja, obratvi sestri, u nedjeljni dan I pušavamo da ga iskoristimo na najbolji mogući način da svetujemo dan gospodnji to jest da ga porodimo u što svetijem raspoloženju a da bi bio sveto ono mora biti blizu onog koji jeste svet tri svet iz koga svetost ishodi i nas osvećujećim i svetim. To je svetih dana, posebno nedjelje kao dane gospodnjega, kao posebno svetog dana, kroz koju da imajmo i ostaovi dane, ostalo vrime iz te perspektive vaskrcenja, prije svega Božije, pa onda i naše u onoj mjeri u kojoj se vezujemo za njeg. Pri tome je da je važno da naglasimo da vezivanje za Gospoda u Pravoslavnoj crkvi za razliku od drugih pokušaja, vezivanje za Boga kooga tamo nema, jeste na vrlo pipljiv način, organski način. A to se se dešava uvijek i isključivo u svetim tajnem. Ko god pokušava Bogu da se približi mimo svetih tajni, gubi dragocjeno vrijeme i u tome sigurno neće uspjeti. Tako da je vrlo važno da evo danas, jutro, svala Bogu, gospod nas udastoji, da osložimo svetu liturgiju zajedno sa svima svetima i sa njim samim, jer liturgija je zajedničko djevo Boga i ljudi i angela. Pa je ovo da predahnemo našim domovima, odmorimo ukripimo se, pa je opet na crkva priziva i dalje da svetukujemo opet se svetim i na svetu temu. A večerašnja tema je u stvari jedina naša tema, samo se u okrećemo i to okretanje nazivamo ovim ili onim imenima, ali u suštini uvijek okretanje oko živog Boga i u crkvi Božja i prisutnog tijevom i krvom. Tako da i večerašnja tema jeste u tom duhu, posebno večerašnja tema liturgija, ređe o svećanih dalova. Samo u tom nazivu vidimo da je Bog naš davodavac, da sve što imamo, što od Boga primamo, da je uvijek dar Boži, nikad naša zasluga, nikad isproda i nikad po našim djevima uvijek dar Boži naše se trudimo i tim trudom pokazujemo da nismo mrti, da nismo ušli u onaj i ono satansko raspoloženje, nebogodaranost koje je opasno i uvijek u smrt vječno uvodi i upodobljava nas onom vječno nebogodarnom i uvijek prokvetom satanom. Tako i mi, braće i sestre, odvarajući se od tog svijeta tamne, svijeta nebogodarnosti, živeći u crkvi i uvijek imajući u temelju da se uopramo u dara Božijeg. A u crkvi Božijoj imamo najveći dar. I svaki drugi dar mora prvo da se dotakne tog dara da bi imao smisl i vrijednost taj dar jeste upravo sam Bog. Bog nama daje samog sebe pa sve ostalo. I upravo ova liturgija nas toj misli, toj istini i tom davu, što je najvažnije, pa i samom nosi takav naziv liturgija, pređe osvećenih davova. Davovi koji su osvećeni na ramioj liturgiji, a mi imamo u sebi i u sadaj sušnjata liturgije opreznom i u strahom Božijem privaženje tom davu. Sad taj ambijent i sad ta kretanje, uopšte taj bogoslužbeni ciklus za cijelj ima da se približimo Gospodu i da ga okusimo. Kako kaže onaj poziv kroz ono pjesmu koju pijamo, okusite i vidite jako blag gospodu. Okusi i vidi, ne samo da gledaš, ne samo da slušaš, nego da priđeš, da okusiš Boga, da ga primiš u svetoj tajni priječašća, da se nasladiš njimem i kako je dobro Gospod, to mogu da vide samo oni koji ga primaju, oni koji posmatraju to iskustvo na žalost nemaju, mada su i oni pozvani. Tako da će u petak večeras uz Božju pomoć i uz dejstvo probudati duha svetoga koja je neophodna kad god se dotičemo ovakvih tema, to su svete teme i mi ih potežamo i prije svega mogu u pomoć da se ne ogriješimo je dohvatimo se bisera i treba ga dati onim svovesnim ljudima nikako svinjama jer Gospod je ljut a po sebi se, ljuti, kako se uzima iz riznice i baca se pred svinjom tako nadamo se da kako će petog roku spreman da se srahun božim uzme taj biser a mi da budemo daleko od svinskog nastrojenja i raspoloženja, nego da budemo slovesna bića, gladna i žena, slovesne hrane. I evo, ovo već upravo ima za cilj da ponudi i predloži na ovoj trpezi, koja je opet u nekom lugu tajanskona, mistična trpeza, jer ishodi iz liturgije i o njoj govori, imulira, da bude trpeza I da, Boži, djece Boži, oče Petra, dobrodošli, oslovite i izvorite. Visoko prepodobni oče Igumane, oče Rafailo, braćo Monasi, sestre monahinje draga braća i sestre radujem se da smo večera zajedno i da možemo porazgovarati na ovu temu koju smo zadali o božanstvenoj liturgiji pređe osvećenih darova hvala na pozivu i hvala na dobrodošlici. Nalazimo se u vremenu svetlog i velikog aposta danima koji nam je Gospod podario da kroz njih uđemo u tajnu pokajanja i kroz svetu tajnu pokajanja i svetu tajnu prisutnosti Hristove u crkvi kroz svetu liturgiju da se poklonimo njegovim stradanjima i njegovom svetom vaskrsenju crkva Božija podarila nam je u ovim danima svetu liturgiju pređe osveštanih ili koje je uobičajenije da se kaže pređe osvećenih darova na grčkom jeziku to se kaže ton proigijazmenon doron darova koji su osveštani na punoj liturgiji svetog Jovana Zlatoustoga koji se služi u subotu tokom velikog posta i svetog odse naše zasilje veliko koju služimo u nedjeljni dan veliki liturgičar 15. veka sveti Simeon arhijepiskopsonski daje nam svedočanstvo o ovoj liturgiji sljedećim svojim riječima reći osvećena liturgija je predana od početka od apostolskih nasljednika kako i molitve svedoče i to predanje je drevno i verujemo da je ona zaista apostolska od početka nastala za ovaj veliki post da plačemo i ne praznujemo u dane žalosti kako su i drugi pre nas o tome rekli. Ali, opet, da ne budemo sasvim nepričasni, to jest ne udeoničari u blagodati, koja biva od pričešća Hristovih tajni i od očišćenja kroz sveštene molitve, nju su smislili i uveli sveti oci, I ovu službu savršavamo oko devetog časa, odnosno tri popodne, očuvavajući odredbu posta, koja određuje da jedemo jednom uveče, a da se osvećujemo molitvama i vidom očiju i umom, da gledamo gospoda držanoga od sveštenika, i predloženo ga pred nas radi našeg očišćenja i davano ga dostojnima njega za pričešće kada smo dužni da usrdno pripadamo njemu na zemlju odnosno da činimo metanije i tražimo oproštaj sa grešenja naših i da se sećemo svih vernih To jest u vreme ulaska velikog vhoda, kada njega na glavi nosi sveštenik. Jer to su savršene tajne i samo telo i krv Hristova. A ako su darovi dostojni poštovanja i pre-savršenja, to jest osvećenja, kao predobrasci, anditipa, koji su Bogu posvećeni, daleko su više dostojni kad su savršeni, to jest osvećeni, božanskom blagodaću kroz sveštano dejstvo i postali zaista telo i krv Hristova. Iz ovog svedočanstva Svetoga Simeona vidimo da poreklo liturgije pređosvećenih darova seže još u apostolsko doba. Po svom karakteru liturgija pređe osvećenih darova. Njen najstariji naziv je posledovanje na grčkom akolutija pređe osvećenih darova. Jer dakle ne naziva se liturgijom u tom najstarijem na nazivu Ona jeste večernje bogosluženje Sa svečanim pričešćem vernog naroda u dane pashalnog posta Takav čin pričešća na kraju večernja javio se dosta rano u Antiohiji Početci ovog čina nastaju iz prakse vernika u ranoj crkvi Ostavljanja svetih darova i pričešćivanja njima takozvanog samopričešćivanja, izvan sabranja, sinaksisa liturgije, naročito u vrijeme gonjenja. U Ranoj crkvi, dakle, hrišćani su imali praksu da se sami pričešćuju. Oni su nosili darove svojim kućama i tamo su se pričešćivali njima. Zato što u Ranoj crkvi nije bila praksa da se sveta evharistija, odnosno liturgija, služi svakoga dana. To je kasnija praksa koja nije bila poznata ranoj crkvi. U ranoj crkvi sveta liturgija služila se nedeljnim danom, danom Hristovog vaskresenja, tako da su e, hrišćani darove kažem nosili svojim domovima i njima se tamo pričešćivali tako da porekle ove treba tražiti u više drevno hrišćanskih običaja i obreda međutim kako je vreme prolazilo i na neki način država ulazila u crkvu Disciplina je oslabila i crkva je morala da na neki način sankcioniše tu praksu tako da je posle trećega veka pričešćivanje bilo isključivo davano u crkvi od strane episkopa odnosno prezvitera vernom narodu u početku Kao što rekoh, služeno je samo nedeljom, potom subotom i u dane spomene mučenika. Kasnije je služeno i ostale dane, a u periodu od osmog do desetog veka uvodi se običaj svakodnevnog služanja svete liturgije, koja je praksa bila potpuno nepoznata razumevanju Evhoristije koje je imala rama crkva. Tako da to samopričešćivanje tada više nije moglo da se savršava. U drevnim spisima, pre svega monaškim, kao što su Paterik, Otečnik, Istorija monaha u Egiptu, Lavsaik, Duhovni luk Jovana Mosha i drugo, upravo je opisano to samopričešćivanje. Jedan primjer Toga nalazimo i u žitiju prepodobne Marije Egipatske, čiji spomen ćemo proslaviti u nedelju koja dolazi. I tu se opisuje njeno pričešće na veliki četvrtak, iz ruku Ave Zosime, koji, uzevši mali putir od prečistog tela i časne krvi Hrista, Boga našeg, Otišao je u Jordansku pustinju da nju pričesti I kad je doneo svete darove, hteo je da se njoj pokloni A ona ga je sprečila, zato što se sa svetim darovima ne treba nikome klanjati Zatim je ona od njega zatražila da sama kaže sveti simbol vere I da započne Oče naš koji si na nebesima I kad je to učinjeno i molitva bila završena, po običaju dala je celiv starcu i tako se pričestila životvornih tajni. Potom je podigla ruke ka nebu, uzdahnula sa suzama i ovako se glasno pomolila. Sad otpuštaš sluškinju tvoju, o gospode, po reči tvojoj, u miru jer videše oči moje spasenje tvoje. Tada reče starcu, oprosti mi, avo, i ispuni mi drugu želju. Sada idi u manastir čuvan blagodaću Božijom, a iduće godine dođi opet u onu dolinu, gde sam te prvi put videla. Dođi svakako radi gospoda i opet ćeš me videti kako gospod hoće došao je i našao da je preminula pre godinu dana odmah pošto se pričestila takođe u drugim spisima takođe možemo da vidimo to samo pričešćivanje koji su praktikovali monasi koji su uglavnom odlazili u svoje kelije koji su se nalazili udaljene od manastira a dolazili su U manastir samo nedeljom na sabranje, na svetu liturgiju i tu učestvovali u svetoj Evharistiji. Ovome češćem pričešćivanju pred Pashu svakako je doprinela i veza posta i svete Evharistije. O tome govori 49. kanon Laodikijskog sabora, koji je držan oko 363. – 380. godine, koji kaže da ne treba u četrdesetnici hleb, to jest Evharistiju, prinositi, osim samo subotom i nedeljom. Dakle, potpuna sveta liturgija, koja je radosni, paskalni događaj, ne vrši se uz post, nego u dane kada nije post, Jer subota i nedelja nisu dani i posta shodno reči gospodnjoj. Ne mogu sinovi braka biti žalostni dok je ženik Hristo sa njima. Ovo istovremeno pokazuje da u vreme ovog sabora na istoku, to je dakle četvrti vek, još nije bilo ustaljenog čina pred osvećene službe. Međutim, već u doba pre Trulskog sabora 692. godine sigurno se ustali od crkveni, saborni čin ove službe sa pričešćem naroda, jer kanon 52. ovog vaselenskog sabora kaže U sve dane posta svete četrdesetnice, osim subote i nedelje, i svetoga dana blagovesti neka biva samo sveta liturgija pređe osvećenih darova. Dakle, vidimo da u danima posta nije se mogla služiti svakodnevno sveta liturgija, već samo subotom i nedeljom. Upravo zbog toga ustanovljen je ovaj čin liturgije osvećenih darova. Koviko se zna, prvi spomen već oblikovane pređe osvećene liturgije potiče iz vremena cara Iraklija. U Paskalnoj hronici, pisanoj oko 630. godine, za godinu 615. je napisano Te godine, za Patrijarha Sergija Carigradskog, od prve sedmice Velikog posta, indikta četvrtog, poče da se peva Posle, da ispravit se, u vreme unošenja pred osvećenih darova žrtvenik iz Skevo Filakiona, pošto i kaže, podaru Hrista Tvoga, odmak započinje narod, sada sile nebeske sa nama nevidivo služe, jer evo ulazi car slave, evo žrtva tajanstvena, savršena, biva praćena. Verom i ljubavlju pristupimo da pričasnici života večnog budemo aliluja. I dalje u toj Paskalnoj hronici piše Ovo se nepeva samo u postovima kada se unose pred osvećeni darovi, nego i u druge dane kad god biva pred osvećena. Iz ovoga možemo da vidimo da se sveta liturgija pred osvećenih darova služila i u ostalim postovima. Dakle, ne samo u velikom postu, i posebno da je služena i sredom i petkom. Postoji podatak o tome da je postojao čin čitanja apostola i evanđelja za svaku sredu i petak u toku godine, ukoliko bi prezviter želeo da služi ovu liturgiju. Takođe, u drevnosti ona se služila i sredom i petkom sirne sedmice, siropusne ili bele, to je kako znamo poslednja pripremna sedmica, pred početak velikoga posta. Služila se ona i na veliki petak u drevno vreme, o tome i sveti Simeon Solunski nam koga smo malo pre pominjali, daje sredočanstvo o tome, govoreći da ne zna kako je došlo do toga, da se prestane sa služenjem ove liturgije u veliki petak i u ova dva dana sirne srednice. I po cajgradskom tipiku i po jerusalimskom tipiku. Dakle, prestalo je služenje ove službe. Postoje podaci o ranoj pojavi predjeosvećene liturgije u zapadnoj Siriji, a iz Sirije i Palestine su i dolazili bogoslužbeni obrazci i širili se po istoku i zapadu. Kada govorimo o onome svetom ocu koji napisao tekst ove liturgije, u rukopisima se ona pripisuje različito svetom Jakovu, brato gospodnje apostolu koji je inače pisac svete liturgije, jedne od najstarijih prvih liturgija koje mi služimo i imamo blagoslovi da služimo i ovom manastiru, na dan njegov, 23. oktobra po starom kalendaru, a ona se služi takođe i u nedelju Boga Otaca, to je nedelja po Božiću i postoji čim svete liturgije pređe osvećene Jakovljeve koji ćemo kasnije takođe pomenuti, dakle on se pominje kao pisac, pominje se sveti Vasilije Veliki sveti Epifanije Kiparski i sveti German Carigradski kasnije je pripisivano i svetom Grigoriju dvoje slovu episkopu rimskom koji se upokojio 604. godine, ali je običaj i obred pričešća ranije osvećenim darovima došao u Rim sa istoka i moguće je da ga je upravo sveti Papa Grigor je tamo i preneo jer je živeo na istoku, ali on nije pisac ove liturgije. Tako da postoji mišljenje da na kraju ove svete liturgije ne treba govoriti njegov tropar i kondak, već samo opšti dropar svetih otaca. Sveti Grigorije dvoje slov je uve u Rimu služenje pred osvećena na veliki petak. Tek pod je on naveden kao njen autor, tek na Stoglavom saboru 1551. godine, tačka 43. godine, I od tada se u slovenskim rukopisima ove liturgije njegovo ime pojavljuje u njenom zaglavlju. Dakle, od 16. veka njegovo ime se pojavljuje u služabnicima koji su kasnije od Rusa prešli i kod nas, jer kao što znamo mi smo imali svoje rukopise i svoje štampane bogoslužbene knjige u našim štamparijama, štampane kao što smo imali ovde na cetinju prva štampana knjiga, Okto ok ih ili osmoglasnik, upravo je nastala ovde na ovim našim prostorima tako da imali smo i druge štamparije kao što je Manastir Mileševa imali smo u Goraždu imali smo na Kosovu i Metohiji takođe štampariju u manastiru Gračanica, imali smo dakle svoje knjige i u tim našim knjigama dakle nije pisalo njegovo ime kao autora, nego tek dakle od 16. veka, pošto su naše štamparije bila uništavane, onda smo primali knjige od braće Rusa i onda smo u neki način i mi primili tu praksu, da je on pisac. Kada govorimo o vremenu služenja ove svete liturgije, veoma je značajno da pomenemo da je vreme služenja liturgije pred osvećenim darova oduvek bilo predveče, uveče, o zalasku sunca. Kada se služi i večernje, kojem je i ovaj svešteni obred pridodat, i tako je ona i služena kroz vekove. Tokom vremena počelo je njeno služenje i u jutro, pa je svetinik Hodim Svetogorac u 18. veku kritikovao tu praksu, govoreći da u jektenijama te službe govorimo, dopunimo večernju molitvu svoju gospodu a ne jutrenju molitvu a e, to je vrlo značajno da se pomene da je ona služba koja se služi uveče pošto ona počinje u stvari, večernjem tako da kao što znamo deveti čas je u tri popodne i odmah posle devetog časa služi se večernja a u nastavku ova sveta liturgija. Danas je u prakci da se ona služi u jutarnjim časovima, to je više iz praktičnih razloga, međutim, tako nije bilo sve do sedamnaestog veka, možemo slobodno reći. Veliki liturgičar našeg vremena, blažno počivši a e, profesor solunskog teološkog fakulteta Jovan doktor Jovan Fundulis kaže najnoviji običaji služenja u liturgiji ujutru potpuno je potisnuo ispravni i drevni poredak od vremena ropstva po turcima postepeno je prevladalo da se služi ujutro Sa, ov, sa svim ostalim monaškim bogosluženjima. To znači da se služila ju, polunoćnica, pa jutrenja, pa prvi čas, pa treći čas, šesti, deveti, izobraziteljna i odmah se, je služena liturgija, kao što je danas u praksi. Međutim, pravilnije bi dakle bilo da se ujutru služi polunoćnica, jutrenja sa prvim časom treći i šesti čas je odvojen, postoje ovo je bogosluženje, tri tekti, treći i šesti čas, spojeno, slu, služba spojena, o tom imamo svedočanstva u azmatskom tipiku ili pevanom tipiku, postojele su dva tipika, odnosno obrazca bogosluženja, azmatski ili pevani tipik, Koji je, čije je poreklo u Antiohiji, i drugi tipik, monaški tipik, ili jerusalimski tipik Svetoga Save, osveštanoga. Ova dva tipika su međusobno bila povezana, ta dva obraca bogosluženja, do 13. veka, čak i do 15. veka. Dakle, to je bio parohijski tipik, znači, parohije su imale svoj poseban tipik u gradovima, a u manastirima služilo se po toj monaškom tipiku. Međutim, kasnije je iz, iz istorijskih razloga preovladao taj monaški tipik, koji se i danas služi u crkvi Vaselenskoj, i tako da je pređeosvećeno u stvari sinteza monaške večernje i drevme te parohijske službe. U rukopisima postoji drugi oblik gde je azmatsko to, dakle pevano večernje povezano sa liturgijom pređeosvećenom. To možemo da vidimo još jednom veoma značajnom momentu u našim starim srpsko-slovenskim rukopisima služabnicima, ovaj čin počinje sa vazglasom blagosloven Bog naš Evlogitos Opeos i Mon to je odlika monaških službi odlika, jedna, jedna od odlika tog pevanog posledovanja jeste da su sve službe počinjale sa blagosloveno carst Dakle, nije samo sveta liturgija, nego i jutranja je počinjala blagosloveno carstvo, i večernja je počinjala sa blagosloveno carstvo. E, ostatke toga možemo recimo da vidimo i u svetim tajnama koje mi danas služimo, kao što je sveta tajna jeleosveštanja, jeleosvećenja, sveštanja masla, recimo ona počinje sa blagosloveno carstvo, Sveta tajna krštenja počinje sa blagosloveno carstvo, upravo zato što su to bile odlike tog pevanog bogosluženja, tako dakle, da ova služba može da počne i sa blagosloven Bog naš, dakle sa tim ozglasom, to je dakle jedna od karakteristika e, njenoga, e, njenoga služenja. Ako pogledamo ukratko sačuvani poredak prediosvećene liturgije u Barberinskom kodeksu, taj kodeks, to je veoma važan kodeks, iz 790. godine, dakle, to je osmi vek, to je prvi i najstariji sačuvani evkologijan, molitvoslov, koji sadrži liturgiju Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana Zlatostog i ovu služu pred jeosvećenu, sadrži još e, molitava sa večerni i jutrenji i ostalih posledovanja. Možemo da vidimo da je njen čin, to je poredak veoma prost i jednostavan. E, Takav je, recimo, poredak i u najstarijem slovenskom služebniku, to je služebnik prepodobnog Varlama Hutinskog, kraj 12. početak 13. veka, gde se vidi kakav je to bio čin. Pa imamo poredak večernje sa 103. salmom, dva čitanja, postanje i priče, pevanje da ispravit se, Molitva moja, jektenija suguba i molitva usredna jektenije i molitve zaoglašane i prosvećivane, male jektenije i molitve prva i druga vernih, sada sila nebeske i vhod, prenos svetih darova na trapezu, prozbena jektenija i molitva po prenosu darova, molitva oče naš, mir svima, glave svoje gospodu priklonite, molitva glavo preklonjenja, pazimo, i liturg dodirujući prekrivene darove govori pred osvećene svetine svetima. Jedan je svet, pričešće u oltaru i blagodarna molitva, pričešće vernih u miru izidimo i zavljona molitva. Ovakav je manje više poredak i u grčkom evkologiju kriptoferate iz desetog veka i caligradskom evkologiju iz danestog veka. Takva je, ne drugčija, i služba svetoga posta, To je vrlo bitno da se kaže, da se ova služba zove služba svetoga posta. Tako je recimo nazvato u tom najstarijem sačuvanom slovenskom, ruskom, staroruskom služebniku. Ima još takvih služebnika danas, danas sačuvanih, Ova prostota jednostavnost nastavlja se i u srpskim rukopisnim i srbuljskim štampanim služavnicima. Dok nije došlo do mjenog osložnjavanja i komplikovanja brojnim rubrikama, uputstvima, ukazanjima, objašnjenjima, a što je rezultat neuspešnih, a bogoslovsko-liturgijski neopravdanih reformi Petra Mogile i Ruskih sabora 17. veka, što ćemo i videti u daljem izlaganju poredka ove službe. Poredak službe liturgije pređosvećenih darova jeste sledeći. Da ukratko kažemo kako se priprema agnec, to jest jagnje na slovenskom jeziku, reč agnec, aganac, znači jagnje, od njega se mi pričešćujemo na svetoj liturgiji, jer pošto je ovo liturgija, preče osvećenim darova kako samo njeno ili kaže znači ranije osvećenih darova na ovoj liturgiji dakle darovi se ne pretvaraju dakle ne prizivamo Svetoga Duha da ih osvešta i pretvori nego su oni već ranije osvećeni kako smo rekli na liturgiji za toustovoj ili Svetoga Vasilija Dakle, sveštenik priprema, pored agneca za liturgiju koju će služiti u subotu ili nedelju, on priprema još jedan ili dva agneca, ili više agneca. Recimo, evo sad, u ovoj petoj sedmici velikog posta u smo već ušli, pravilno bi bilo da su se pripremila tri agneca jer će se liturgija služiti u sredu, i u četvrtak i u petak. U četvrtak se služi zbog velikog kanona koji će biti pročitan u toku jutarnje službe. Svešnik dakle, priprema taj agnec, postavlja ga na, na diskos i u vreme pretvaranja svetih darova on za krštava kako se to kaže obata agneca ili više agneca i govore i, i govori i učini ovaj hleb dakle govori ne hlebove nego ju čini ovaj hleb jer je jedan Hristos kako kaže u objašnjenju ovoga ačina kada govori <tose> vazglas svetinje svetima sveštenik uznosi sve se zajedno i drobi samo jedan agnec koji priprema od koga će se pričestiti on i verni narod a ovaj drugi agnec on kašičicom preliva svetom krvlju ili postoji druga praksa da on umače taj agnec u sveti putir i korom nadole stavlja ga u artoforion da darohranilnicu ili, ili kivot da se suši do pređuoslećne liturgije e, najstarija i drevna prakse bila se samo agnec stavlja, znači nije se on utapao u svetu krv Danas se on imače u svetu krv i ostaje u toj darohranilnici da se suši da bi se od njega pričestili u toku pređeosvećene službe. Pred liturgiju pređeosvećenih darova služe se, kao što smo pomenuli, svi časovinj najpravilnije bi možda bilo da se koliko bi se naslužila posle podne, to je to da pomenem da mi u našoj parohiji imamo taj dar i blagoslova da se da služimo posle podne tako da možemo da duboko uđemo u sam njen smisao i u ono što ona nosi tako da bi možda bilo najprejeno da, da se pred, a, pred njeno služenje služi deveti čas i izobraziteljna ili samo deveti čas i odmah da počne a, sveta liturgija ili izobraziteljna je posebno jedno bogosluženje a, stvari i ona je bila a, u ranim vremenima jedan obred a, tog samopričešćivanja na njoj se pričešćivalo i danas A se može na njoj pričešćivati međutim ona je samo ime je kaže izobraziteljna znači ona izobražala svetu liturgiju tako da bi možda bilo proibivno da se samo deveti čas služi kao što recimo imamo u poredku Jakovljeve liturgije koja je prevedena i na srpski jezik gde vidimo da počinje deveti čas i da se da odmah počinje u nastavku liturgija pređe osvećenih darovna. Dakle, njeno vreme bi bilo, ako bi deveti čas počinjao u tri sata popovodne, kao, kao što najpravilnije, onda bi liturgija znači, počela nekde oko pola četiri, ili može samo da počne sveta liturgija u šestnaest časova, obično u vreme kad počinje večanje, može ona i kasnije da, da počne, što bi možda još bilo poželjnije, Da se uđe u noć, da se oseti da je to služba večernja, da se u njoj molimo za sve veče savršeno, sveto, mirno i bezgrešno. E, pred svetu liturgiju najpravilnije bi bilo preneti taj kivot u kome se nalazi Agnec sa svete trpeze na ili žrtvenika, kako je, u stvari, pragodno reći kako to, a u naše vreme govori veliki liturgičar naših dana i veliki sveti boži čovek, vladika Atanasije Jevtić. Žrtvenik je, dakle, sveta trpeza, čiju knjigu smo i koristili za ovo predavanje i četiri knjige njegove o svetoj liturgiji zaista će tek postati jedno antologijsko delo, možemo slovno tako da kažemo, u našoj crkvi iz koga upravo ovo predavanje smo ispremali. Dakle, on upravo govori o tome da je žrtvenik je sveti presto ili sveta trapeza, trpeza, dok <hle> mesto a gde se vrši sveta proskomidija zove se predloženje ili protezis. E, imali smo takođe postoji skevo filakion to smo isto pominjali e, samo ime kao znači to je mesto gde, gde su se čuvali sasudi e, to je bio recimo današnji jakonikon e, znači u severnoj strani e, Oltara, inače to da kažemo, znači u, u crkvama koje su građene u ranom hrišćanstvu, u prvim vekovima, dakle svet i protezis i skevofilakion nisu bili u otaru, to su bile posebne prostorije, pa tako da ti vhodovi upravo predstavljaju izlazak iz protezisa skevofilakiona u oltar u žrtvenik. Dakle, pravilno bi bilo, to je drevna praksa, da se pred početak liturgije pred osvećenih darova ili službe kako se kaže u našim e, srpskim rukopisima, znači u našim ona nije nazivana liturgijo, ustav, kaže ustav e, diataxis na grčkom poredak e, službe, znači sveštenik prenosi e, taj kivot sa e, agmetsom prenosi ga na a predloženje. To ćemo zadušiti se na tome kad budemo došli do trenutka kad kada se u stvari vadi Agnic da bi se stavio na diskus. Videćemo da je to uticajne kasnije prakse koje koju koju mi danas imamo. E dakle e, sveštenik ga prenosi i e, bitno je reći da predovmol liturgiju Sveštaniki Đako ne govore u običajene molitve, koje govore pred početak pune, tako da kažemo, liturgije Zatostove ili Svetoga Vasilija, jer one su već izgovorene, dakle, na toj liturgiji. Ranije se molitve nisu govorile, recimo, za oblačenje odežde, kao što možemo da vidimo u liturgiji Jakovljevu ili liturgiji Svetoga apostola Marka dakle sveštenik i đakon ulaze u Sveti oltar ćuteći, dakle celivaju na Svetu trpezu, Svetu anđelji oblače se. Pre toga su oni uzeli vreme, kako se to kaže, ali nisu pročitali onu molitvu koju obično sveštenik čita pred početak liturgije za ukrepljenje, Gospode pruži ruku svoju sa visine i ukrepi za predstojeću službu na čitanju jer je ona već pročitana ulaze dakle celivaju sveti presto, oblače se jako izlazi i vazglas, vazglas u stvari, ako se držimo a držimo se i treba da se držimo našeg srpsko-slovenskog izgovora blagosloveno carstvo rekli smo da može da počne i sa blagosloven bog naš po uh, rukopisima našim potom monaškom tipiku a može i sa blagosloveno carstvo. Bi bilo bi dobro možda da jedno jednu nedelju jedne srede počne sa blagosloveno carstvo, druge sa blagosloven Bog imamo obe tradicije u praksi. E, dakle liturgija počinje sa tim grozilastom i čtec, pojac čita 103. psalmem. Za vrijeme tog psalma sveštenik čita četiri molitve sa večernje, koje su te molitve, isto dopomenemo da upravo iz tog azmatskog poretka e, ko, o kome smo govorili, znači tog parohijskog pevanog poretka. E, I vrlo bitno recimo reći da one su bile razmeštene po celoj večernoj službi ili one jutarnje molitve. Nije to bilo kao danas da se recimo čitaju za vreme sutrećeg psalma ili da se čitaju za vreme šestog psalmija one se danas tu čitaju jer uh, jednostavno uh, nije data mogućnost uh, svešteniku da ih pročita na drugim mestima upravo zbog toga što je došlo do tog sažimanja oba tipika svaka molitva imala je svoj taj vazglas i kad čuvajte recimo danas na jutrednje na večernije te vazglase nije vam baš jasno recimo kako to sad dan put Sve što mi kaže, jer si blagi čovek, u Bog, jer tebi priliči svaka slava, časti, poklonjenje, jer si milostivi čovek, u ljubiv Bog, a, u stvari tu je, molitva je bila pre tog vazglasa, kao što svaka molitva se završava tim a, tim završetkom vazglasom, koji se zašto zove vazglas, Ka, vazgla, vazglašava se, uzglašava se. Zato je mnogo bitno kad čitamo molitvu da je da da, da reči, molitve drugačijim to nam nego kad nego što uzglašavamo da bi narod upravo mnogo da osetio koja je molitva koja je vazila. Dakle, sveštenik čita četiri molitve, ima i sedam. Zovu se svetilnične, svetilnične molitve. Bilo ih je više od sedam a već inače da pomenemo i to je recimo da vidimo kako je sa to vremenom dolazilo do njihovog gubljenja. Jedna od njih recimo nalazi se na kraju časoslova, na kraju večernje službe i tu kaže u putstvo kaže a ašće hošćeši, ašte hošteši, pročitaj tu molitvu koja, dakle praktično e, čita je neko iz naroda. Međutim, ne. Ona je bila u, u sastavu večernje službe, čije to je sveštenik, to je na molitva, ako ste videli, blagosloven jesi, gospode, vladiku, svedržitelju. E, dakle, ta molitva, recimo, ona je bila jedna od večernjih molitava, koju je sveštenik čitao, to je azmanskoj službi. To onda ona molitva, gospode, gospode, koji se nas izbavio, nalazi se danas na velikom povečerju ona isto bila jedna od ovih svetilničnih molitava, čitala se dakle, vidimo kako je vremenom došlo do tog nekog, e, slobodno možemo reći, rasplinjavanja e, službe tog, odnosno azmatski taj tipik koji iz tvojih istorijskih e, razloga nije više mogo da obstane dakle, on se utopio u taj monaški tipik i prošto nije moglo se nađe mesto za svete molitve i one su počele da se čitaju na raznim bogosluženjima, a ne na večernji ili na jutarnji gde su im gde su imale prvoobitno mesto. E, Kada završi 103 psalm, psalm đakon e, govori ili sveštenik, ukoliko nema đakona, ranije sve, djakon služio ostalo sveštenik, odnosno sasluživao. A e, i more to isto je vrlo bitno reći da e, dok smo bili po Turcima Mnogo toga je to robstvo pod Turcima nije pravilno reći tursko robstvo. Ispod da je da njihovo ne nego robstvo pod Turcima, naše robstvo pod Turcima. Dakle, mnogo je uticalo na bogosluženje. Mnogo toga da sad ne ulazimo, to je posebna tema. Ali upravo je to recimo, bio razlog što su svete tajne recimo izdvojene iz liturgije postale su čini za sebe mnogo je to ovih to takve to robstvo naše robovanje pod njima tih pet vekova ali ipak blagoslojenje i zato je monaški tipik je prevladali jer se moglo služiti na taj način znači sveštenik je mogao da sam služi jutarnju večernju što nije mog recimo da bude u tom azmatskom pevanom posledovanju da je bila uvek ektenije da je bilo e, hora da je bilo jednog učestvenja, međusobno narodi sveštenika. Sveštenik znači u monaškom tipiku može sam da služi, kao što danas recimo i događa u monastri, recimo kad nije prisutan e, jeromonah, onda monasi, monahinje čitaju sve, izostavljajući ektenije, izostavljajući molitve, to je znači ta e, mogućnost monaškog tipika, zato je upravo oni i preovladao nad ovim, ovaj, pevanim tim posledovanjem. E, kad se završi velika ektenija, počinje čitanje katizme, osamnaiste katizme, e, mi znamo da je psaltir, bogoslužbena knjiga, podeljena, izdeljena na 20 katizana, e, dakle, e, delova službe e, koja se opet sastoji iz tri slave. Katizo, znači, znači sedeti to je onaj izraz sedalan koji imamo u, u bogoslužbenim knjigama znači da za vreme čitanja njihovo možemo da sedimo u crkvi za vreme čitanja katizme čita se 18. katizma to se zove ona se zove e, pesma stepena pesma stepenica pesma uzlaska A te psalme su stari jevreji ja znamo da je, da je, da je psaltir napisano od njih sveti prorok David jedan od pisaca psaltira pa imamo sinove Korejre, psalam Asafo znači više, više je pisaca učestvo u olovu pismu psaltira e, dakle imali su na svakoj stepenici do jerusalimskog hrama jedan psalam je izgovaran Tako da, on predstavlja naše uzlaženje, uspinjanje, hod ka gospodu, ka carstvu nebeskom. Zato se one upravo i čitaju osamnesta katizma. A recimo, ove sedmice pet, pete neće biti ta katizma, recimo, pročitana u četvrtak, jer ove pete sedmice čitanje psaltira je drugačije u odnosu na čitanje psaltira u toku posta. To upravo i zna bratija ovoga, ove sve obitelji koja se trudi da služi po, po tipiku. Dakle, čita se 18. katizma i sad dolazi to prenošenje odnosno vađenja Agneca. Drevna praksa. Drevna praksa jeste ta. Rekli smo, znači, da je taj da darohranilnica, ona je čak u ranoj crkvi, ona nije bila na, na žrtveniku ona je bila ili u predloženju tom dakle protezisu ili se nalazila čak negde drugde nekoj druge prostoriji i onda je tamo odlazio sveštenik da iz nje izvadi Agnes na, na diskos da ga stavi na diskos i da, da uputije ulije vino i vodu e, dakle na to mesto čim počne se čitaka tizma Sveštenik odlazi ka protezisu, a pre toga je, znači kao što smo rekli, preneo je agnec, preneo je kivot sa agnecom na, na protezis i dolazi tamo, čini velike poklone, koje inače činimo u ovom velikom postu, metanije, opet grečka reč vezana za za pokajanje, metanija, promjena, izmena, e, čini velike poklone vadi agnec iz kivota i pošto je on bio korom nadole, on ga vadi okreće ga, stavlja ga na diskus, pritom ne govoreći ništa sipa vino i vodu u sveti putir prekriva pokrivačima kaže se i darcima svaki postoji pokrivar za diskos pokrivar za, za putir i još jedan zajednički pokrivač kojim pokrivamo Sv. Daro koji zove Vazduh ili ili Vozduh. I kadi, kadi, govori, samo govori molitvama Svetih Otaca naših. E, dakle, i sam taj čin e, prenosi nas opet u, u, u rana vremena, drevna vremena, jer u ovoj liturgiji mnogo toga je upravo i sačuvano, od toga arhajičnog, starog, drevnog poredka e, bogosluženja. Sam taj čin na proskomidije, predloženja izvetno je složen, ali izuzetno značan za proučavanje. Kako recimo ranije izgledao, da sad ulazimo u to, recimo do osmog veka nije vađen taj agnes, samo je čitava prosvora je, je prinošena. Pa se onda te kasnije se uvelo vađenje čestica za presvetu Bogorodicu, za svete. Znate, to je jedan postupan čin, ali da se vratimo u tu, tu drevnu praksu, da vidimo kako je to izgledalo. Tako da nas ovo vrlo podsjeća nas <tose> upravo ovakav čin koji imamo ovde na to. Znači sveštenik kao što smo rekli izvadio je Agnes, prekriva i vraća se za svetu trbezu, nastavlja se čitanje katizme, između zvage katizme male je ktenija, I posle toga počne se peva Gospodi Vazvah ili Gospodi Vozvah Gospode Zavapih tebi taj je stih koji mi stalno svakodnevno na večernji pojemo. I danas je u praksi jedna druga praksa koju smo pomenuli malo pre veoma složena Da sveštenik prvo otvara antiminz, dakle to je platno koje su učivene mošti, bez koga se ne može služiti liturgija, pa onda odlazi po diskos, pa diskos, pa onda vadi tu sa, sa, sa svete trpeze žrtvenika, vadi agnec, pa ga onda kadi metaniše pa ga onda tek prenosi ga, recimo kad počne se peva da ispraviti, ima ta praksa, ili kad se peva položi gospodi, i tu narod metanijski kleči ovaj, dakle kleči metanijski znači e, čelo, kolena i ruke su na zemlji dakle to je e, jedna praksa koja možemo reći da nije drevna, da se na tom mestu prenosi agnec međutim ona je danas zastupljena, možemo recimo isto tako služiti i i drugu upravo da se vraćamo i na, na taj drevni na taj drevni poredak e, za vreme pojanja gospodi Vozvah i, i da, ispravit se, ili da ispravit se sve što nikad, jer i džakom celu crku pevaju se stihire iz trioda iz mineja, triod bogoslužbena knjiga e, knjiga posta iz koje iz koje pevamo stihire u kojima treba da učestvo i narod boži ne samo monasi nego svi treba da se uključujemo U, u pevnicu, mnogo je to bitno vi koji dolazite u crkvu redovno mnogo je bitno, ne da se, ne, ne da se stoji na bogosluženju da nego da se učestvuje učešće u bogosluženju e, mnogo je bitno mnogo je važno ući kroz, i kroz te upravo te stihire koje su predivne nažalost a, nedostupne, narazumljive mnogima a oni nam u stvari govore i tu shvatamo šta je duh posta taj duh pokajanja dakle, stihlije Trioda, stihlije Mineja i peva se slava i sada bogorodičan se peva pesma posvećena bogorodici u oči srede i petka krsto bogorodičan imamo bogorodičan i krsto bogorodičan u krsto bogorodičan govorimo o stradanjima a gospodnjim i o plaću presvete bogorodice o njenoj, njenom bolu za njenim sinom zašto, ovdje 45, 45 su dan stradanja gospodnjega i sada dolazimo do jednog važnog trenutka, u toku službe vrši se vehod hod sa kadionicom ili sa evanđeljem, sa evanđeljem samo ukoliko je praznik svetoga imamo recimo u oči, odnosno na dan prvog i drugog obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, to je relativno veći praznik u, u toku posta polijelejni i uoči mladenaca to su svi veliki 40 velikomučenostijskih ta na, na, na taj dan se vrši fods sa evanđeljem i prva tri dana e, velike sedmice počinje zato sveto evanđelje na na toj na obiligurgiji ovaj sveštenik ga vrši i i zajedno govori se molitva za hoda Sveštenik i džakon ulaze u oltar i sada počinje čitanje iz knjige Postanja i čitanje iz knjige Priča solomonovih. E, to je vrlo bitno da klistaći, da zašto se upravo te knjige čitaju, a na šestom času se čita iz knjige svetog proroka Isaije. Kao što znamo, treba da znamo, znači sveti veliki post u ranoj crkvi bio je priprema za svetokrštenje koje se vršilo, savršavalo na, na, na veliku subotu dakle, u, u oči pasje i upravo su ta čitanja bila i namenjena katehumenima onima koji su se pripremali za svetokrštenje te kasnije kada je oslabila ta institucija katehumenata veliki post dobio karakter pokajni da, da se mi pokajanjem pripremamo za sve to vaskrsenje ali ostao i taj trenutak kasnije ćemo vidjeti gde je on prisutan u kojim molitvama da je to ipak bio priprema jedno za za one koji se pripremali za krštenje i sad tu imamo jedan trenutak otac Aleks, Aleksandar Šmeman veliki a, liturgičar a, koji je napisan divnu knjigu Veliki post koju vam preporučujem da je pročitate izašlo je više izdanja i ovde je imam prvo izdanje koje je izašlo davne 82. 3. Go godine i on tu govori upravo o jednom trenutku gde se upravo vidi ta veza velikoga posta sa svetom tajnom krštenjem on kaže da se u trenutku kada se čita iz njige postanja sveštenik uzima sveću i stavlja je na sveto evanđelje zašto to čini sveštenik i tu otac Aleksandar kaže Posle phoda i večorne himne svetlosti tiha, čitaju se dva određena odeljka iz starog zaveta, iz knjige postanja i priče. Čitanje je propraćeno posebnim ritualom koji nas vraća u ono vremena kada je veliki post bio usredsređen na pripremanje oglašenih za krštenje. Dok se čita odeljak iz postanja, u otavu se stavlja upaljena na evanđelje. A kada se čitanje završi, sveštanik uzima sveću i kadionicu i sa njima blagosilja okupljene vernike sa vozglasom. Svetlost Hristova prosvetljava sve ljude. Sveće je liturgički simbol Hrista, svetlost sveta. Postavljena na evanđelje, za vreme čitanja Odeljka i Starog Zaveta označava da su sva proroštva ispunjena u Hristu koji je otvorio um svojih učenika da bi mogli razumeti pisma. Stari zavet vodi Hristu isto kao što veliki post vodi prosvetljenju tajnih krštenja. Svetlost krštenja spajajući oglašena sa Hristom otvorit njihov um za razumevanje Hristovog učenja. Danas u praksi nije... E, da se, uzde, se sveća stavlja na evanđelje nego kao što znamo sveštanik uzima obično posljedla se svećnjak ili svetnjak sa kadionicom on se to je, danas je to dakle između između čitanja snjige postanja i snjige priča on govori govori taj vazglas svetlost Hristova prosvećuje sve. Međutim, e, taj vazglas nije se ranije govorio na tom mestu e, i nije bio povezan samo sa tim trenutkom prosvetljavanja oglašenih. To što možemo da vidimo, to što profesor Hundulis koga smo pomenuli, naglašavamo. U četvrtom veku ova rečenica je bila radostan pozdrav dočekivanja večernje svetlosti, koji nije bio u veđe sa postnim danima i pređeo svećenom, povezan sa palenjem i blagosiljanjem te svetlosti. Fos Hristu pasi. U Palestini, Kipru, Maloj Aziji i Egiptu To je bilo urezano na svećnjacima Po su pređosvećeno i sačuvani Mnogi arhajični elementi drevne večernje, službe Upravo je ovo jedan od njih Ta rečenica je bila znak za palenje Svetila u hramu Pazite Nači do tada hran crkva je u mraku, nije osvetljena. Danas ka služimo u, u, u jutarnjim časovima, ne možemo da osetimo to. Ali pa znači čak je i vhod a, a, a, vršen u mraku, sveti se meom kaže. Do parimeja svetila se u predosvećeno i ne pale. Čak se i večernji vhod vrši besvetlo označavajući njegov dakle Hristov prvi dolazak u čutanju kada smo mi bili u mraku po najstarijem tipiku svete Sofije Carigradske iz 9. 10. veka svetlost Hristova je govoreno ne između dva čitanja nego nakon kraja drugog čitanja jer je ono u vezi sa pojanjem da se ispravi premeštanje je usledilo da bi, ostavilo, da bi se ostavilo vreme za palenje svetila da bi hram u toku da, is, da se ispravi bio osvetljen I tu počinje liturgija u dakle to je bio vazglas da bi eklisijar ili crkvenjak upalio sve, sva svetila u hravu, znači do tada je smo u mraku i onda počinje da se peva daj spravicija ona divna molitva koju kao što znate pevamo na svakoj prediosvećenj liturgiji sa na tri stiha gospodi vazvah položi gospodi i postavi gospodi hranjeni ust, ust moj kada sveštenik dakle kadi svetu trpezu najzmenišno se dakle peva uz hlećanje, uz metanije, i tu u stvari počinje a, liturgija pređeo svećenih darova dakle, taj, vo, taj vazlaz bi trebalo na neki način vratiti na nebovo izvorno mesto a to je, dakle, posle druge parinije tu, i tu paliti svetla normalno ovo možemo da razumemo samo ukoliko služimo a, u, u večernjim satima kada zaista i nastavljite kako su a, drevni hrišćani oni nisu oni su blagosiljali svetlost pa ima i, i molitva sveštenika e, gde se traži blagoslov od njega da blagoslovi svetlost dakle kolika je njihova blagodarnost bila to možemo dovidimo da i toj drevnoj himni svetlosti tiha koju pevamo na svakoj večernji i dakle sad polako dakle ovo je bio Deo večernje službe, sad polako već ulazimo u liturgiju pređeosvećenih darova. To najizmenično klečanje i ustajanje trebalo bi dobro da naučimo da ne bi bilo remećenja tog poredka u hramu, a to da bi bilo sve blagoobrazno kada jedna strana kleči, onda druga strana stoji i peva, jer kad god pevamo mi ne možemo da klečimo. Pevajući stojimo, a kad klečimo, onda ne pevamo, peva druga strana, da ne ulazimo sad sasvim detaljno u to. Uglavnom, postoji dakle, taj poredak to pevanje da iz pravicja, obično čtec peva, a sveštenik može samo da stoji ispet trpeze i da kadi, a može da ide i oko trpeze i on kad i on peva poslednje da ispravit se mojitva moja, jako kadjelo pre tovoju, žrtva večernja je vaz, vazdenije ili vozdjejanije ruku moju, žrtva, da se ispravi, da se uspravi, da se uzdigne mojitva moja pre kao kadjelo prinos ruku moj, žrtva, žrtva večernja u u drevnom poretku ovo je bio pričasni stih. Dakle kad liturgija nimalo ni ovako svečani karakter kao danas, nego upravo je to bio stih za vreme koga se pričešćivalo. Danas ono neka odan veliki prokimen sa svojim ponavljanjima. Dakle i tu upravo a to kad kažem počinje velika odnosno liturgija pred osvećenih darova, onda polako ulazimo i beseda, beseda sveštenika ukoliko je bude, a treba da je bude na to liturgiji, po profesoru Afondulisu, biva na tom mestu, nakle posleda iz pravicija, pred početak sugube jektenije, kao što je i na liturgiji, kad je posle evanđelja, onda nastaje nasta, nasta suguba u dvostručena jektenija. Ali možda bude i posle e, drugog čitanja jer da bi se upravo pojasnilo i objasnilo čitanje a, iz knjige Postanja i iz knjige a, Priča Solomonovi, da bi sveštavnik besedio upravo o tome vjernom narodu. Ulazimo u ovom Cugu Bulektenu sa svojim vazglasom i čuli ste od srede, sredo posne, to je bila prošla sreda, Dakle, mi smo sada u prepolovljenju posta. Post je dostigao svoje prepolovljenje. Kao što imamo, kao što imamo prepolovljenje e, po Vaskrsu, tako imamo i sad prepolovljenje u toku posta. To je bilo u sredu, sredo posto ili krsto poklomu, i kad po drevnim tipicima se služi liturgija pred na svetog apostola Jakova i tu počinje sveštenik da govori molitvu za prosvećivane moli se sveštenik za one koji se pripremaju za sveto krštenje da ih gospod preporodi vodom i duhom da ih obnovi, da ih prosvetli i sveštenik čita molitvu javi ili pokaži gospode lice tvoje onima koji se spremaju za sveto prosvećenje Dakle, počnemo da se molimo za one koji će, se, pri, koji će se krstiti na Veliku subotu i koji će postati hrišćani, koji će se prosvetliti. Da sveta tajna krštenja ranije se zvala sveta tajna prosvetljenja. Krštenje je slovenski izraz u smislu tog, tog sa, sa raspinjanja i sa pogrebenja Hrista. Ali drevni glagolje izraz, izraz je sveta tajna Posle toga sveštvenik čita molitvu prvu vernih, kada je otpustio oglašene, oglašeni izlaze iz crkve. Dakle, oni su čuli pouku, poučili i je poučio. I kao što na liturgiji svetog Jovana Zlatostoga i svetog Vasilija velika, čujete ono oglašeni, zidžite. To se dakle odnosi na njih, koji su se pripremili na sveto krštenje. Danas mi govorimo o te molitvoglažniji izgit. Ali ima jedna divna praksa, koji navodi blažno počivši naš patrijarh, isto veliki liturgičar, svijat Ješi Pavle, svijeti Boži čovjek, i on navodi recimo da bi moglo ovako da se postupi, što isto mi primenjujemo u u da se onaj onaj glas e, pomolite se oglašeni Gospodu i zostali jer oni nisu tu nisu oni tu prisutni na klima ima nekoliko plaćetim da se potpuno izostavi i ektenija i molitva međutim oglašeni uek ima u crkvi ko su To sve mi dakle ko se pripremaju za za krštenje u našim parohijama pripremaju se. Možda se i mesečno pripremaju, ali mi se molimo za njih. To je znači ne izostaviti nego nego predlog pred znači, izostavljamo tu tu rečenicu. E, oglašeni pomolite se, Gospode, to izostavi. Idemo odmah na, na verni, pomolimo se za oblašene, idemo idemo dalje jekteniju. A pa u jekteniji izostavljamo onu rečenicu Ko, koji su glave svoje tebi priklonili čitamo dakle molitvu ali bez tog bez te bez tog dela rečenice i na kraju ne kažemo ne obraćamo im se oglašni izidžite samo kažemo verni pomenuši oglašene opet i opet u mirnostu da nalazim da je to zaista najprihvatljivije dakle nismo izostavili nismo ih zaboravili, mi se molimo za njih, ali pošto oni nisu tu prisutni, u, u, u, zaista oni nisu tu, nisu tu sa nama, ne, kad, je, kad jesu tu normalno, onda treba govoriti, ali u učini nisu oni tu prisutni, jer nažalost, ta institucija kretih umenata, je, ona je na neki način zapostavljena, izgubila se, ali obnavlja se u naše vreme i iz 21 listopada doneta je odluka o obnovi katihumenata 92 godine. Dakle svaki odrastao čovek koji želi da se krsti treba da prođe kroz određenu pripremu. E to je veliki post, upravo to. I mi smo dužni sašaćim da ih pripremamo. E to je ta e, tu znači, da su oni u crkvi, oni onda na na kruštuju izlaze, ostajemo mi vezni mi verni ostajemo. Možemo samo mi da ostanemo prisutni. Mi koji smo već prosvetljeni, ostajemo. I da dakle, oni, oni izlaze i evo samo da, da čujete te predivne molitve koje treba čitati glasno da bih narod razumeo. Ako mi čujemo samo te vazglase, nije nam jasno šta oni znači. Jer oni samo predstavljaju tu vezu e, molitve sa njihovim završetkom. Evo recimo da čujete, evo recimo ta molitva za one koji se spremuju za sveto prosvećenje. Javi vladiko lice svoje na onima koji se spremuju za sveto prosvećenje i žarko žele da stresu sa sebe nečistotu greha. Ozari im razum, utvrdi ih u veri. Ukrepi ih u nadi, usavrši ih u ljubavi, pokaže ih dragocenim udovima Hrista Tvoga, koji je dao sebe u odkup za duše naše. Jer si ti prosvećenja naša i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uveko, uveko vami. Ovo je vazglas, jer si ti prosvećenja, to je vazglas, a molitva je ovo, javi Vladiko, ako ne čujemo molitvu, niće nam biti jasan vazglas. Dalje, molitva vernih prva. Slušajte kako je ona duboka. Bože veliki i proslavljeni, koji si nas životvornom smrću Hrista Tvoga preselio iz smrtnosti u besmrtnost, ti sva naša čula oslobodi od umrtvljenosti strastima, postavivši im za dobrog upravitelja unutarnji razum i oko naše neka bude nepričasno svakog rđavog gledanja, Sluh naš nedostupan praznim rečima, a jezik čist od nepristojnih razgovora. Gospode, očisti usne naše koje te slave, učini da se ruke naše uzdržavaju od zlih dela, a da tvore samo što je tebi ugodno, utvrdi blagodaću tvojom sve naše udove i razum. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonenje, Otcu i Sinu, Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Očišćenje svih čula ljudskih, očišćenje od strasti, upravo kroz okretanje ka Gospodu. Molitva vernih druga, gde se upravo govori o tome, da je Gospod tu sa nama, prisutan. Vladi ko sveti preblagi, molimo tebe bogatoga u milosti. Budi milostiv nama grešnima i učini nas dostojnima primanja jedinorodnog sina tvog boga našeg cara slave. Jer evo njegovo prečisto telo i životvorna krv ovoga časa ulaze nevidivo praćeni od mnoštva nebeske vojske da budu predloženi na ovoj tajanstvenoj trpezi. Kojih pričešće daruj nam neosuđeno, da bismo prosvećujući kroz njih oko razuma našeg, postali sinovi svetlosti i dana. Po daru Hrista Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i uvekove vekova, amin. Ovoga časa ulaze nevidivo praćeni od mošto nebeske vojske, kaže pisac ove službe tako smo mi nazvali predavanje sa, sada sile nebeske sa nama nevidivo služe na svakoj svetoj liturgiji nebeske sile sa nama nevidivo služe Ima, imamo recimo u mojitvi vhoda na obe liturgije na Zlatoustove i Vasilivoj vladiko gospode bože naš koji se ustanovio činova i vojske angela i arhangela da služe slavi tvojoj učini da sa našim vhodom bude vhod svetih angela koji nama saslužuju i sa nama slavoslove tvoju blagost. Tu su angeli. U jednoj knjizi koju je izdavao bratstvo svete obitelji ove, primjer jednoga starca naših dana Grka koji je vidjao voltaroći mu za, upravo za vreme velikog hoda i mnogi su se pitali on je morao da sednu u tom trenutku nije umao ga da izdrži da vidi angela on je kaže video njegovo krilo koje, koje koje ga je zaklonilo dakle njihova prisutnost je tu sa nama i oni zadano sa nama služe Očinje, dakle veliki vhod i ta pesma koju smo pročitali, koja se upravo nalazi u onoj hronici koju smo pomenuli dakle kada je ona uvedena sada nebeske sile sa nama nevidivo služe jer evo ulazi car slave evo već prinesena tajanstvena žrtva dolazi svečano praćena za to vreme sveštenik najdrevnija praksa koju vidimo u jaklovljavoj liturgiji pred je je da tu sveštenik tada iz kivota izvadi agnice sipa vodu i vino kao što je u, u, u drevnim liturgijama tu bilo i mesto to predloženja tu se u stvari vršila proskomidija koja je bila vrlo jednostavna upravo slično on samo se vadi agnec i ulivalo se vino i voda u puteri, oni su se prenos... Dakle, taj prenos zove se, zove se vhod, koji ranije nije bio oltar oltaru, taj protez bio je van na oltara i onda je sa džakonom prenosio ih. I upravo to se sada i događa. Sveštanik ili džakon prvo okade oltar i narod izvan, izvan oltara i onda vrši se veliki vhod. Po Jakobljove liturgije koje Ipak izvornija ništa se ne peva Za vreme tog, tog hoda Va hoda On se vrši u tišini U današnje praksi Peva se Sljedeća rečenica Evo već prinesena tajasljena žrtva Dova je svečano praćena Peva se tiho I tu narod, narod metanijski kleči A sveštenik na svojoj glavi Kao što smo čuli u tumačenju Svetog Simeona Solonskog nosi gospoda na, na, na, na svojoj glavi ili ili kad nosi prilike ovde ispred sebe, u desnoj ruci, u levoj ruci nosi drži putir, u kome je vino i voda i ulazi u sveti oltar. I kad on ulazi, narod ustaje i onda peva, sa verom i ljubavlju pristupimo da pričasnici večnog života postanemo, aliluja, aliluja, aliluja. Sa verom i ljubavljom pristupimo da bi postali pričasnici večnog života kako? Pričešćivanjem, zajedničaranjem, učestvovanjem u svetoj tajni Božije ljubavi. Zato i služimo i pređosvećenu liturgiju, zato služimo i sve liturgije, upravo da bismo ostvarili stvarili tu zajednicu sa gospodom posle velikog uhoda sve što ni govori molitvu prepodobnog Jefrema Stigana koji znate e, međutim ona se nije govorila e, u, u ranim porecima na tom mestu i postoj mišljenje da ona možda svojim duhom i na neki način ne odgovara upravo u tom trenutku dakle ona se može govoriti tada glasno i kada se ona govori Svi činimo metanje, to je ta molitva koju vi svi znate. Možemo reći da je molitva posta, gospode i vladaru života moga. Duh lenosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznosluja, ne daj mi. Duh celomudrenosti, smireno umlja, trpenje i ljubavi, daruj meni sluzi Tvome. O gospode care, daruj mi da sagledam svoje grehove i da nam suđujem brata svoga, jer si je blagosloven u vekove vekovan. Amin. Posle svake prozbe, je dakle, vršimo veliki poklon, vršimo, dakle, metaniju. I posle toga, djakon ili sveštenji govori, prozbenu vekteniju, dopunimo večernju molitvu svoju gospodu, jer to je večernja služba. I onda sledi molitva po polaganju božanskih darova na sveti presto, koja je zaista centralna molitva ove službe svetoga posta, I koji upravo govori o tome da je Gospod tu sa nama, da smo mi ti koji Gospodu pristupamo, da stojimo pred njegovim žrtvenikom, da se molimo da nas osvešta osveštanjem neoduzimivim, da čistom savješću nepostiđena obraza prosvećena srca pričešćujući se svetinjama I oživotvoravani njima sjedinimo se sa samim Hristom, tvojim istinitim Bogom našim koji je rekao, koji jede je telo i pije moju krv, u meni obitava i ja u njemu. Te da bi smo, gospode, kada se usili i nastani logos tvoju, nama postali hram presvetog i obožavanog duha Tvoga. Dakle, pričešćujući se božanstvenim svetinjama, logos Bože useljava se u nas i mi postajemo obitalište Božije i primamo gospoda u sebe i živimo njime posle toga sve molitva oče naš molitva glavo priklonjenja i onda posle toga sveštonik govori pazimo pređe osvećene svetinje svetima po ispravnoj praksi sveštenik tu ne kleči nego, nego stoji i dodiruje rukom, dakle ne uzdiže Agnec, kao što ga uzdi on je već uzdignut, dakle na punoj liturgiji i dodiruje ga ne treba tu ni narod da kleči to je tek došlo u pretpošlom veku, uneseno u, u, u drevnim rukopisima toga nema, danas je praksa da se kleči, međutim da kažem ispravniji poredak da se tu ne kleče, nego samo da se peva ono što se peva i na punoj liturgiji, jedan je svet, jedan je gospod, Isus Hristos, u slavu Boga, Oca, Amin i onda počinje pevanje okusite vidite, je blag gospod, drevni psalam 33. psalam to je, to je inače uvek bio pričasni psalam blagosiljaću gospoda u svako vreme hvala njegova svakda ustima moj ime, peva se to okusite i vidite, danas se peva samo vkusite i vidite kao to se pevno nevidljivo s jednim posebnim napelom koji zaista treba dobro naučiti i odpevati ga inače sačuvana je i srpsko-slovenska verzija te, to, te pesme ninja sili nebesnije sa nami nevidivo služiti onoga što, o čemu smo govorili na vhodu a sačuvana je i vakusite i vidite. Znači, okusite i vidite da je, da je gospod. Narod peva, može da peva taj, da čita pričasni stih sa ponavljanjem, okusite i vidite ili da peva samo kuste vidite. Ako se slavi spomen svetoga, onda ide njegov, pro, njegov pričasno. Obično je to da pamet večnoj bude pravednik. U večnom spomenu bit pravednik. Za to vreme sveštenik i džakom se pričešćuju. Tu treba da navedemo sledeće u svim e, rukopisima grčkim i srpsko-sloranskim piše da je pričešće se savršava kao u liturgiji Zlatosta i Vasilija danas ima jedna praksa koja govori o tome da sveštenik e, ukoliko služi sa djakonom onem tada pije iz svetoga potira, džako ne pije a ako služi sam, onda ne pije nego tek pije kada upotrebljava tarove. U čemu se radi? Radi se o tome onome što smo pomenuli na početku da je došlo do jedne prakse koja je novija i koju je u stvari uveo taj kijevski mitropolit Petar Mogila praksa koja e, nije izvorno otačka i predanska E, dakle, sveti Simeo Solonski nam posebno govori o tome, e, u stvari, reč o tome da vino i voda koji se sipaju sveti putir ne bivaju prosto ispiranje usta kako je govorio mogila ili rastvor, ranije osvećeno i suvog agnica koji je u redovnoj liturgiji još i natopljen svetom krvlju Hristovom. Ma njih iz vekova nije po svećinu napajan, jer kad se sveti Agnet spusti u putir, kaže Otačko predanje, i konkretno sveti Simeo Solonski, vino i voda u putiru se osvećuju, osveštavaju se, ne pretvaraju se automatski, jer nije bilo epikleze, kao što se i svete te čestice u punoj liturgiji stavljaju sveti putir i njima se pričešćuje narod Božiji, Telom i krvlju Hristovom, kao što se i u predje osvećenoj narod Bože i takođe pričešćuje telom i krvlju Hristovom, pomoću e kašičice isputira, a to isto su pri toga učinili i sveštenik i đakon. Rubrika da đakon ne pije isputira, Čistije je s a još gora liturgioklastička, liturgolovna rubrika je da se ne pričešćuju mala deca. Dakle, postoji mišljenje kod nekih da se ne mogu mala deca od dojčat pričešćivati na ovoj svetoj liturgiji, zato što ne mogu da prime časticu svetoga tela. Međutim, iz ovoga vidimo da to nije tako. Dakle, čim se stavi agneca, deo agneca u sveti putir, on se na, na taj način osveštava. I, dakle, sveštanik i džakon pričešćuje se od njih, a i mala deca i od Dojča. Dakle, E, o tome nam znači, govori o, i Sveti Simeon Solonski upravo e, u, u, svom, u svom tumačenju Sveti liturgije e, pređe osvećenih darova dakle da evo to je ovaj deo i on kaže Sveti Simeon Solonski kaže e, sipa se vino i voda u svešteni putir bez nekih izgovaranih reči da kada se razlomi božanski artos i po se stavi u putir gornje deo Artosa, osvijete se tako u, putiro, u putiru vino i voda zajedničaranjem s Artosom i po poredku u liturgiji da se sveštenik pričesti od Artosa i putira i preda onima koji imaju potrebu da se pričeste po običaju. Dakle, sveštenik se pričešćuje kao na liturgiji Svetog Jovana Zatosta, kao što se vidi iz svih u putstava starih grčkih i srpskih služabnika. Potom biva pričešće po običaju kao u liturgiji Zlatoustovoj. Tek su Petar Mogila i Ruski Sabor iz 17. veka uveli novotariju, koja je odatle preko Karlovačke mitropolije prešla i kod nas, u od tada štampane služabnike, da ne pije iz svetog butira, nego tek potom pri upotrebljavanju svetih darova. Dakle, pričešćujemo se kao na liturgiji svetog zlatousta. Potom sveštenik izlazi sa, sa svetim butirom i govori sa strahom Božim i verom pristupite, ono, ono i ljubav, to je kasni dodatak, ovo je dakle drevni, drevni, drevni poziv, je sa strahom Božim i verom pristupite i ono i ljubavlju je kasnije dakle dodato od od kraćeg i narod tu govori blagosloću Gospoda u svako vreme. Međutim drevni vozglas jeste blagosloven grijadi ka ona zato što voj i Vasilijoj blagosloven onaj koji dolazi u Gospodnje je bi, bilo najspravnije reči posle sa strahom božim verom pristupite. Tako je Grčka praksa, kad, kaže, kad se narod pričesti, a svi se pričešćujemo, dakle i mala deca se pričešćuju, posle toga sveštenik blagoslovi narodi i kaže, spasi Bože narod, tvoj blagoslovi naslednje tvoje. Mi pevamo hleb nebeski i čašu života, okusite i vidite da je blag gospod, aliluja, aliluja, aliluja. U grčkoj praksi je tu da se peva. Blagosiljaću Gospoda i hleb nebeski. A tamo je pevano blagosloven grijadi. Dakle, kao na puno što, što smatram da je ispravnije, posle toga e, ide sam nastavak službe, kad sveštenik e, kaže svak da sada i uvek, peva se amin da ispunića, da se ispune usta naša, kao na puno liturgije i onda Posle toga Đakon da sveti diskusno predluženje, a sveždonim sveti putir i govore, pričestivši se božanskim, svetim, prečistim, besmatnim, nebeskim i životvornim. Dakle, na, izvorno je pričestivši se, n, n, nije prijemivši, kako dakle, vladika od divnu prevodi sa sad pričestivši idem na direktno vrečki izvornik. Molitva po božanskom pričešću, blagodarimo tebi Bogu, spasitelju svih za sva dobra koja si nam dao i za pričešće svetim telom i krvlju Hrista Tvoga. I molimo ti se, vladiko čoveko ljubivi, sačuvaj nas pod okriljem krila Tvojih i daj nam da se sve do posljednjeg daha svoga dostojno pričešćujemo svetinjima Tvojim na prosvećenje duše i tela na nasledje Carstva Nebeskoga. To je molitva, a vazglas jer si ti osveštanje ili osvećenje naše i tebi slavu uznosimo ocu i Sinu i Svetome Duhu sada da i uvek i uvek uveko, uveko vami U nekim staroruskim rukopisama nalazimo na, na vozla jer si ti svetinja naša Pazite, je to kako divno, on je to jer si ti svetinja naša, gospode i ti nas osveštavaš sobom Dakle, molitva po pričešću svih I onda sledi za amvona molitva, koja je u stvari molitva i otpusta. I tako se nekada liturgija završavala za amvonom molitvom. Što znači za amvona? Govori se i za onog amvona koji se nekada nalazi u sredini crkve. Govori se i za oknut prema narodu sveštenik, jer je to otpust i on ga otpušta. To možemo da vidimo u našim starim služabnicima da je tu stvari da je tu stvari završetak liturgije samo samo da govori molitva po po upotrebljenju darova na predloženju koji Go, govori sveštenik kad u predloženje i pre što će da upotrebi darove znači i ta molitva ukratko rezimiram kako kaže vladika Atanasije sav sadržaj i smisao pređe osvećene službe božanske kao velikopostnog putovanja, podviga, u kojem treba da pobedimo greh i dostignemo dostojno poklonenje Vaskresenju Hristovom i našem. To isto govori malo po tom i molitva za upotrebljenje svetih darova kao zaključak svega. Tako je služba pređe osvećenih darova nastavak i produženje Božanske evharistije koje nam je i na ovaj način pružila svoje plodove i njima nas drži sabrane i hranjene u materici crkve, u sabornom telu Hristovom domu očevom obitalištu duha. Ta molitva za Anvona koja rezimira čitavu službu pređosvećenu, službu svetoga posta, glasi... Vladi ko svedržitelju, koji si svu tvar pre stvorio i koji si neiskazanim tvojim promisnom i velikom dobrotom uveo nas u prečasne dane ove na očišćenje duša i tela, na ozdržanje strasti, na nadu vaskrsenja, koji si u četrdeseti dan uručio bogonapisane tablice ugodniku tvome mojseju, Daruj i nama, gospode blagi, da se dobrim podvigom podvizavamo, da tok posta završimo veru neokrenjenu, sačuvamo glave nevidivih zmija satremo, da se pobeditelji greha javimo i da neosuđeno dostignemo pokloniti sa i svetom naskrsenju, jer se blagoslovi i proslavi divno i veličanstveno ime Tvoje, oca i sina i svetoga duha sada i uvek i u vekove vekova amin dakle molimo se da u ovim prečasnim danima posta gospod nas udostoji da se poklonimo njegovom svetom vaskresenju da tog posta završimo da se pobeditelji greha javimo glave nevidivih zmija sakremo da bi proslavili njegovo stradenje i njegovo sveto vaskresenje. Posle toga svešteni govori molitvu upot, po upotrebljenju darova i svešteni govori otpust sa svetih dveri, skida odežde, govori zahvalne molitve o po. Posle svetog pričušća rekli smo da ne govori tropar svetog Grigorija, nego govori uh, tropar svetih otaca, koji su učestvovali u ovoj službi. Kao neki završetak ove naše službe, koju mi na neki način, evo ovako, večeras ovde odsluži smo, govori Otac Aleksandar Šmeman. Napolju se smrkava i noć u koju ulazimo, u kojoj treba da živimo, da se borimo, I da istrajemo, biće duga. Ali svetlost koju smo sada videli, osvetljava je. Carstvo Božije, čiju prisutnost u ovom svetu izgleda da ništa ne otkriva, nama je dato u tajnosti. Njegova radost i mi nas prate, a mi se spremamo da produžimo tok posta. Dakle, izlazimo u noć, ali o basjanu svetlošću iznutra koji smo primili primajući Gospoda u sebe i nastavljamo tog posta i krećemo se ka vaskrsenju Hrista kojem ćemo se pokloniti samo još jednu osobenost bih naveo za kraj ovoga predavanja mislio sam da pročitam ceo taj čin ali mislim da bi vam ipak malo to bilo naporno samo da pomenemo da e, za sve ta tajna venčanja u dođe u, u, u rukopisima koje, koje smo imali priliku da proučimo i da pogledamo e, na njoj su se mladenci pričešćivali pred osvećenim darovima. Dakle, nije to bila služba ovakva služba posta o smo mi danas, o kojoj smo mi danas ovde govorili, nego je bila jedna posebna služba e, gde su mladenci primali te ranije osvećene darove. Jer uvek je svaka sveta prava bila povezana sa svetom Evharistom i nezamislivo je bilo da ne bude povezana ono robstvo po Turcima o kojem smo govorili upravo je učinilo to da se to to izgubi dakle, to treba da znamo da su se mladinci pričešćivali tim pređeosvećenim danovima postoji sačuvanje i taj čin kako je to izgledalo a venčani, kao da znate, možda bude i u punoj liturgiji, vrlo ne u postu, postu nema. To je jedna osobenost. Druga osobenost koju želim da vam navedem je ta koju srećemo u našim pominjenim srpsko-slovenskim, rukopisnim knjigama, izdanjima, služabnicima i u našim tipicima starim. Najstariji naš tipik pored onog hilandarskog svetoga Save, koji on preveo sa izvornika evergetickog tipika, ali to nije puni tipik. Dakle, to je samo jedan deo tipika. Posle toga je njegov naslednik, sveti Nikodin, prvi arhijepiskop srpski, i u 318. 19 319. godine preveo je, preveo je tipik jerusalimski, koji je u stvari naš tipi koji, po kojom je služao. Posle toga je 1331. godine eh, preveo eh, za potrebe manastira Hilandara ubogi i, i roman, kako on se da naziva, po zapovesti Igumana Gervasija, po kojom je služao. I tamo stoji sledeće napomenene. A našao sam je također i u triodu posnom imamo ga u našoj parohi sačuvan, sačuvan i slijedu 561. godine štampani dakle triod Stefan Marinović od grada Skadra ga je i tu ima sledeća napomena i kaže ovako um, i priče se vodoju. i pričešćujemo se vodom. Dakle, pričešćivali su se monasi, to vrema i narod, a svetom bogajalanskom vodom. Napređe osvećenoj liturgiji ili popređe osvećenoj liturgiji, kako ćemo da vidimo kasnije. Mi namo recimo da se pričešćuju svetom bogajalanskom vodom oni koji se ne mogu pričestiti iz razloga nekog učinjenog greha. Međutim, ovde ste se pričešćivali oni tom tom vodom, dakle, pazite, i nisam mogo da nađem nikakvo objašljenje toga, niti da je neko pisao toga. Međutim, nađem, i to sam želeo da vam pročitam, e, u svedočenju našega arhimandrita Jovana Radosavljevića, koji je imao taj blagoslov i da bude iskušenik u manastiru Žiča kod svetog vladeke Nikolaja. I hvalite šta on tu piše. Upravo, upravo govori o toj praksi e, da je takvo pričešćivanje postojalo. Evo šta on kaže. Dakle, to je bilo vreme velikoga postoji. U pitanju je prva sedmica. Dakle, on primirje kako, mi, kako se to kaže kada ponedeljak utorak i sreda kada se popravilo pravilu ne uzima nikakva hrana nikakva volina i, i voda se ne uzima dakle postimo tim totalnim potpunim postom i onda se pričešćujemo na pređe osvećenoj liturgiji i on tu ovako kaže vladika, misli na svetog vladiku Nikolaja Vladika završi pred liturgiju i kad dođe vreme da se pričajeste svetom bogojavljanskom vodicom oni koji su postili, Vladika izađe na dveri držeći u rukama veliki, zemljani, lakirani, gledjosani putir pun svete vode i umjesto kašičice držao je običnu jelovnu kašiku u ruci. Rekao je da svi koji su strogo postili i uzdržavali se od jela i pića, od poklada uveče, priđu da se pričeste svetom vodom. Tada su svi po redu prilazili. Počeo od starih monaha Pa onda redon i onaj narod, pa i ona deca, svi se skoro pričestiše i svakome vladika dade po tri kašike one svete vode. Dakle, jedno divno svedočenje ovoj jednoj, da kažemo, neobičnoj praksi, ali koja imala sigurno svoje svoje, svoje duboko značenje u vreme kada je ona primenjivana. Tako da ta, ta praksa koja je postala, vidite kako je ona zbogloka i kako je ona značajna. Dakle, e, rezimirajući sve koje smo mi sada rekli, vidimo da je crkva Božija zaista u svom ogromnom čovekoljublju Prema nama, podarila nam liturgiju pređe osvećenih darova, da nam bude na osvećenje, spasenje i da preko nje i kroz nju dostignemo da se poklonimo svetom Vaskrsenju. Gospod neka bi nas toga dostojio i njemu neka je slava i hvala vekove vekova. Amin.